Маленький хлопчик сидів на ліжку біля вікна і з цікавістю дивився на вулицю. Тільки за одну ніч все навколо – дерева, дахи будинків, дороги – вкрилися снігом і стало діамантово-білим. Сонячні зайчики відбивалися від поверхонь кришталево-прозорих калюш, стрибали по гілках дерев та зазирали у вікна будинків. Вони кликали «Люди, гей, подивіться, яка краса!» «Відірвіть свої погляди від телефонів, а думки від соцмереж!» Мерщій до нас, на вулицю!» Та більшість дорослих, на жаль, вже не бачила їх та не чула їхніх голосів. Люди були дуже зайняті вирішенням усіляких проблем, щоб звертати увагу на якісь сонячні плямки на стінах. Але зайчики знали, що є очі, які їх побачать, які заблищать на маленьких личках яскравими зірочками і поскачуть поглядом за ними». І побачать, яку ж красу сотворив за одну однісіньку ніч Господь. Як підтвердження цього, на вулицю веселим гуртом вибігли діти, почали радісно підкидати блискучий сніг, шпурляти сніжки в небо. Як же це було гарно! Та не всі дітки веселилися на вулиці. Пара сумних великих оченят спостерігала за тим, що відбувається через вікно. Це були очка маленького хлопчика. Він мав коротке світле волосся, що дещо настовбурчилося на його голові, як і на головах усіх непосидючих хлопчиків його віку. Він мав трохи кирпатий носик, який був цікавий до всього, що відбувалося навколо. І він би не відрізнявся від будь-якого іншого хлопчика, якби не був таким блідим та слабеньким, і не сидів у ліжку тоді, коли на дворі вже давно яскраво світило сонце. Цей хлопчик був хворим. Він мав хворе серце. Ім'я цього малого Андрійко. Поряд з Андрійковим ліжечком в охайній невеликій кімнаті сиділа в кріслі його мама і пильно вдивлялася в синове обличчя. Мамо, я так хочу до діток! Хочу стрибати з ними сніговими кучугурами, ковзати замерзлими калюжами, ліпити сніговика. Чому моє серденько таке слабке, що не пускає мене бігати і стрибати, як інші діти? Чи воно надто маленьке? Мама ледь чутно зітхнула. Її серце краялося від болю. Вона кожну хвилину просила Господа, щоб Він зцілив її синочка. І вірила, що Господь обов'язково почує її молитви. Мама лагідно погладила Андрійка по голові і відповіла. Не сумуй, моє щастя, тобі Господь дав велике серце. Воно вміє помічати красу цього світу. Воно вміє щиро радіти та любити цей світ. А це дається, повірне кожному. Вірю, одного ранку ти будеш так само, бігати з червоними щічками, відкидати сніг і сміятися там, на вулиці. Вір мені, дива існують. Андрійко здивовано подивився на свою матусю. А як ти це знаєш, матусю? Хто тобі про це розповів? Моє сонечко, на світі є багато підтверджень того, що дива трапляються. Послухай, що я розкажу тобі. Жив колись на світі, один чоловік, який мав серце, що відчувало всі дива нашого світу Господь дав йому до рук перо, щоб він міг написати про це для інших людей Цей чоловік – Ганс Кристіан Андерсен Він справжній каскар Ти приляж, заплющ свої оченята і слухай Андрійко поклав стомлену голову на подушку, зручно вмуслившись у ліжечку Хлопчик обвів поглядом кімнату. Вона була невеликою, але світлою і затишною. Це була дуже гарна кімната. Та не тільки Андрій і його мама перебували тут. На бильці ліжечка світлою ясною зірочкою сидів ангелик, який завжди є біля кожної дитинки від народження. А в кутику за штори визирали два замурзаних патлатих недобрики, які час до часу полюбляють учепитися до доброї дитини і усіляко псувати їй настрій. Вони почули, що на серці хлопчика стало легше та спокійніше, а це їм дуже-дуже не сподобалося. Один із них називався Незнайчик, тому що він ніколи нічого не знав і в усьому сумнівався. А другий – Зневірик, тому що він, може, щось і знав, але ні в що не вірив, а особливо у щось добре та хороше. І вони прибігли. Ясне віри, кажуть люди, Бо не вірю в чудеса. Віру в хитрі і облути, Лиш недоброму краса. Я не знаю, чек я не знаю, є краса Нема краси yes. Як Отару полюбляю Я лише сумнів випасти Нас не добре камесвати Попсує монастий враз Що ж не добре підказати? Це найкраще є для нас Оу, oh, є! Yeah! Нас недобрий на камес вати uh! Попсуємо нас трій uh -huh. Щось недобре підказати Казати? Це найкраще є для нас Для yeah, Незначіку, ти чув? Мама хлопчика покликала казкаря. Чув. Та я не знаю, чи він прийде сюди. Що, він не має інших справ, аніж розважати якусь одну дитину? Та ні. Він обов'язково прийде. Він завжди приходить зі своїми казками туди, де комусь погано. Та я не вірю, що він тут чимось заради. У той час Ангелик із гарними білими крилами і сріблястою зіркою на голові Уважно дослухався до розмови двох недобриків Сить недобрики, сидіть мовчки по своїх кутках Андрійка я охороняю, я добрий ангел, вірний друг І всіх недобрих відганяю, я комарів дрібних і мух Андрійко почув розмови ангелика з недобриками Як і всі маленькі діти, він мав дар бачити і чути те Що дорослі з часом вже не бачать і не чують Хто тут? Мені страшно, Андрійко, не бійся, це я, твій ангел-охоронець Я завжди поряд з тобою, і я завжди захищу тебе від усього лихого і недоброго, що буває в світі І оцих недобриків ти не бійся, допоки людина не впускає їх у своє серце, вони не мають ніякої сили А твоє серце добре, їм немає до нього дороги про серце це вже точно. Дороги до доброго серця нема. А материнське серце взагалі таке гаряче, що ж. Ой. Ай, гаряче, гаряче. А чому воно таке гаряче? Хм, не знаю. Вам не зрозуміти цього, маленькі недобрики. Материнське серце таке гаряче, бо в ньому живе чиста любов. І воно вірить у найкращі для своєї дитини. Вгамуйтесь там! Бачите? Андрійкова мама заснула. Вона дуже втомилася від переживань за сина. Не заважайте їй трохи перепочити. О, Андрійко! Подивись, хто прийшов! Це ж сам Каскар. І Андрійко, і Ангелик, і маленькі недобрики подивилися на гарного високого чоловіка який з'явився у кімнаті. Цей чоловік мав дуже добрі теплі очі, які з цікавістю дивилися на Андрійка з-під старовинного крислатого капелюха. Одягнутим він був у широкий довгий плащ, а в руках тримав велику книгу у шкіряній палітурці. Ангел привітно усміхнувся Каскареві, а недобрики міцно притиснулися один до одного, намагаючись сховатися від його світла. «Добрий день!» Мій маленький друже. Добрий день. Тебе звати Андрійко, чи не так? Так. Твоя мама покликала мене. Я якраз пролітав над містом, коли почув вашу розмову. Андрійко здивовано роздивлявся каскаря від самого його крислатого капелюха аж до лакованих чобіт. Але каскаю, де ваші крила? Я їх не бачу. Як же ви літаєте без крил? Чи може ви ховаєте їх під довгим плащем? О, ні, мій маленький хлопчику, я не ховаю крил під плащем. Ти просто не можеш побачити їх, тому що вони невидимі. Мої крила – це крила фантазії, натхнення і мрій. І ти також маєш такі. Згадай, коли ти мрієш, ти ж неначе наче піднімаєшся у повітря і літаєш, як птах. Я бачу, що ти усміхаєшся, тому що знаєш це відчуття. Воно прекрасне. І твоя мама також має крила. Крила любові. Я відчув у небі її материнську любов і почув молитви за тебе. Саме це вказало мені дорогу та привело сюди. І твоя мама має рацію. Я зможу переконати тебе, що дива трапляються, тому що знаю це достеменно. Я хочу запросити тебе в казку. Слухай уважно. В однієї доброї жінки з'явилася маленька-прималенька дівчинка. Вона як краплинка роси вийшла з чарівної квітки. В її очах сяяла радість, її усмішка було такою ж лагідною, як теплі сонячні промені. Вона була дуже, дуже гарненькою, мала шовкове волосся, сині очка і рум'яні щічки. І була дуже привітною до всіх. Увесь світ зрадів їй, а найбільше зраділа дівчинці її матуся, проста добра жінка. Як довго про дитятку я молила І Бог почув від серця молитви любові і віра – це велика сила Що здійснює і мрії всі сни Тобі я ліжечко зробила і згорі. Як зернятко його Дюймовочко душі моєї втіха Ти світла радість серденька мого О, шию тобі плаття з пелюсточків Мию личко в крапельці росли у щасті у світлі дочко, хай сповниться життя, твоє хреси, пошию тобі плаття з пелюсточки, мию личко в крапельці росли, зростаю щастя у світлі, дочко, хай сповниться життя твоє хреси. Твої найніжніші В очах твоїх Любов і океан Твій голосочок Доню найрідніший Як промінь сонця Розігнав туман Моє хороше Славне дитятко Гарненьке Моя ти ластівка Пташиночко моя Щасливіша у світі, ненька, Дюймовочко, красуничко моя. шию тобі плаття з пелюсточки, Мию личко в крапельці росли. Зростаю щасті у світлі, дочко, Сповниться життя твоє краси, пошию тобі плаття з пелюсточки, мию личко в крапельці росли. роси, зростаю щасті у світлі дочко, хай сповниться життя твоє краси. Мама турбувалася про дюймовочку і оберігала її. Щовечора вона колисала свою дівчинку і співала їй чудові пісні, а щоранку виставляла доньчина ліжечко в сад під ранішні сонячні промені, що вони додавали краси її личкові. І ось одного такого ранку дюймовочку побачила. «Стара потворна жаба, яка час до часу причалапувала до садочка, щоб поласувати квітковим пилком. Жабі дуже сподобалась ця дивна маленька дівчинка. Їй закортіло, щоб її ледачий син взяв собі за дружину таке світле і миле створіння». І жаба вкрала дюймовочку разом із її лізечком, принесла на самісіньке болото повне багнюхи та комарів. А щоб дівчинка не втекла, жаба розмістила її лізечку на зеленому лататті просто посеред болота. Побачивши свого сина, жаба радісно закумкала. Квако, дружину, я тобі несу у нашу двань. Невістку вибрала собі, ти, синку, тільки глянь. Вона красунька, кум-кум-па, весіля була. Не проти, мамо, квак, як хочеш одружось па Тоді крути я буду, так на приймця обернусь па Вона маленька, не бритква Я буду наче пан па Нехай танцює вопаква па Її беру я в твань вона маленька, не бритква, я буду на чепах. Нехай танцює гопа її беру я в тварь. Це різке і крикливе кумкання розбудило дільмовочку. Вона сіла у своєму лічку і роззирнулася. Навколо неї було тільки болото й потворні жаби, які витріщились на неї своїми банькатими очима і гидко кумкали. Дівчинка чула всю розмову жаби та її сина і все зрозуміла. Вони затягнуть її у багнюку, і вона ніколи вже не побачить сонячного світла. Дюймовочка гірко заплакала. Сонечко яскраве, пташки в небесах, відтепер я буду з вами тільки в снах. Втім, коли жаба з сином вже збиралися потягнути дюймовочку на самі дно, сталося диво. Ля -ля -ля. Не сумуй, бо михід є В рідці чиста я водичка Що розрадить вмить тебе Ля-ля-ля-ля-ля Віру крила, що серденько нам дає Все здолаєш, моя мила Знай, що вихід завжди є Маленьким рибкам у воді стало дуже шкода гарненької дівчинки. Вони перегризли черешок лататтєвого листка, на якому сиділа дюймовочка. Метелик підлетів до дюймовочки, і вона накинула на нього стрічку, яку витягла зі своєї коси. І метелик полетів, потягнувши лататєвий листочок за собою перетворивши його на маленький човник. Метелик витягнув човник дюймовочки з болота. Далі, далі від бахнюки та потворних жаб. Навкруги було так гарно. Над квітами танцювали метелики, гуділи хрущі. І один такий хрущ – Побачив дюймовочку, яка пливла на лататівому листку. «Яке ж воно було миле, це дівча!» Хруш підлетів до її човника, підхопив дівчинку у повітря і злетів з неї на високе дерево, де посадив на зелену гілку. «Як же ж вона йому сподобалась! Він вже давно мріяв одружитись!» Та мама цього хруща була такою прискіпливою. Їй не подобалась жодна його дівчина, і ця не сподобається, це точно. Але він так закохався! «От чому тільки ця дівчина така перелякана?» «От же цікавинка, дівчинка маленька, ти ж моя малинка, моя солоденька. Оченята гарні, ніж ж які ручки диво, страхи твої марні, будеш ти щаслива». Я тобі хатинку побудую в листі, будеш як картинка, у квіток на мисті. Одружусь з тобою, утечу від мами, вдачу добру твою розділю між жіннами. Я характер маю, як вирішив, то зроблю, за дружину кралю, тебе бути вмовлю. І моє море хвилюється раз, І моє море хвилюється два, І моє море не, не б'ється обереж, Торма штормами, там де я, там де ти. Поки хрущ співав і молувався дюймовочкою, до нього позлітались інші хрущі. Вона така негарна. Навіщо ти таку узяв? Там кабе з вуса босні. Ти найбільший зрузів? На нас не схожа, на хрущі, така ганьба дружина ця. «Неси її звідсіль мерщий, ти ж чоловіка не вівця!» Хруш послухав намови інших хрущів, зрадив своєму коханню і відмовився від дюймовички. Він злетів з нею із дерева вниз на лісову галявину і покинув її. Дюймовочка знов гірко заплакала повіривши у свою потворність, хоча була наймилішим створінням на світі. Невже така негарна я? Не маю вусиків, тонка, одоле сумна я моя. Кому ж потрібна я така? Андрійко, чому ти стривожився? Каскарю, подивіться! Один із недобриків, у той, що зветься невіроком почав весело підстрибувати у кутку кімнати. І не знаючи, крутиться дзигою та показує мені язика. Та це тому, що мені весело. От я і підстрибую. Я дуже люблю, коли когось ображають, А ще більше, коли з когось насміхаються. А я? А я люблю, коли хтось у чомусь сумнівається і рюмсує. Мені так добре відразу стоїть. Ці маленькі недобрики зараз сховаються подалі у куток. Вони забули, що у кімнаті є ангел. Бачиш, Андрійку, вже й не видно їх. Злякалися. Тож можемо продовжувати нашу казку. Яскраве сонечко відігріло душу дюймовочки. Теплий вітер висушив її сльози. Порядки з галявиною, де хрущ покинув дівчинку, ріс великий, гарний ліс. Радісно гмоніли пташки, по гілках стривали рудохвості білочки, а маленькі сірі зайчата несміливо визирали з-під кущів, розглядаючи дівчинку. Всі вони радісно вітали діймовочку. Та і сам ліс, був таким привітним і сонячним, що дівчинці одразу ж стало спокійно на душі, і вона вирішила залишитися жити в лісі. Під небом глибоким дерева високі, В повітрі прозорість ясна. З озер синьох оких, з галявин в високах, На ліс поглядає весна. Весна! Як в рідному садочку, у лісі почуваюся в обіймах, В мамину сорочку я лісом городаюсь, і дівчинку маленьку тут щастя рідна йшло. Машки переспівом Всі тішаться дивом В промінні від сонця веслі, ліс Звіряткам грайливим І з вітром мінливим Ліс пахощі квітів Приніс Приніс Приніс Як в рідному садочку і почуваюсь в обіймах, як пуненьки. я між дерев'я. Як в мамину сорочку, я лісом огортаюсь, І дівчинку маленьку тут щастя віднайшло. Щастя від нашло з солодким медом та ягодами поїв чистою кришталевою росою. Він познайомив дівчинку зі всіма мешканцями, птахами та звірами. Діймовочці було дуже затишно. Вона була щасливою. Та невдовзі настала холодна осінь. Полились Затяжні сірі дощі, від яких пожовкли всі квіти в лісі. Непривітний пронизливий вітер не залишив на деревах ні одного листочка. Птахи почали відлітати у теплі краї, звірята поховались по своїх нірках, а яскраві метелики та веселі мушки взагалі зникли невідомо куди. Дюймовочці було дуже холодно, це змусило дівчинку шукати собі якусь прихистку, якогось місця, де вона зможе заховатися від холодного вітру, дощу та снігу. Вона довго блукала лісом та нічого не знайшла. Дюймовочка вийшла в поле і зустріла там стару польову мишу. Миша порлась біля своєї нірки, роблячи останні приготування до холодної і довгої зими. Мишка залишилася зимувати з Мишею. Вдень вона ретельно прибирала Мишачу нору, а ввечері розказувала старій Миші казки і співала їй колискові. Зимові дні були короткими, а вечори довгими-довгими. І ось одного такого довгого зимового вечора до Миші завітав поважний гість. «Багатий, сліпий». Я головний тут, багаті мене, ось і тут знають. Я маю замок цілий свій, мене всі поважають. А дивись, той мовочку, а дивись, який же я поважений. Почем на неосоромись, я гість багатий, вашний. Зюймовочко, дивись, який же кріт поважний Будь на мене осоромись, це гість важний. Люблю сонця його блиск, блищать лише монети тільки від грошей маю зиск, потрапив в їх тенети. За мене заміж ти виходь, дівча, не будь дурненька, зв'язки потрібні, ти заводь, будь мудрою маленька. За нього заміж ти виходь, виходь, дівча, не будь дурненька, зв'язки потрібні, ти заводь, будь мудрою маленька. Ага. За нього Хоч дівчам не будь дурненька Зв'язки потрібні ти заводь Будь мудрою ага. маленька І дюймовочка гірко заплакала Вона зрозуміла, що стара миша видасть її заміж за сліпого крота І вона більше ніколи-ніколи не побачить денного світла А вона так любила Любила яскраве сонечко Синє небо, зелений ліс, пахуті квіти і маленьку ластівку, яку знайшла у підземлі. Ластівка лежала із заплющеними очима і була зовсім-зовсім холодною. Дюймовочка накрила пташку сухим листям, що назбирала ще восени біля мишечої нори. І сталося диво. Ластівка... Відігрілась і ожила, а серце в її грудях знов забилося рівно і впевнено. Сонечко зігрівало землю, почали танути сніги, і веселі струмочки задзюркотіли і зашуміли, немовби дзвіночки пущам у світові. Ластівка вже була достатньо міцною, щоб випростати крила і вилетіти з під земелля. І пташка таки вилетіла зі свого ув'язнення і забрала дівчинку з собою. Вона віднесла її на своїх крилах у той чарівний світ, де дюймовочка вже не була за маленькою чи безвусою, як казали хрущі, не практичною та не мудрою, як казала миша. Вона віднесла її до країни, де жили ельфи, такі ж маленькі гарні створіння, як і сама дюймовочка». У цій країні було тепло та сонячно, небо завжди блакитним і безхмарним. Маленькі ельфи весь час співали і танцювали від щастя. У тому світі дюймовочка знайшла своє кохання, і принц ельфів подарував їй крила, щоб вони могли разом літати до сонця та радіти життю. Ну що, Андрійко, чи сподобалась тобі ця казка? Так, дуже сподобалась. Дюймовочка така тендітна і маленька дівчинка, а змогла витримати всі негаразди, що випали на її долю. Каскарю, це добре серце врятувало дюймовицці життя? Так, ти все правильно зрозумів. Її врятувало добро і любов, що живуть в її серці. І ця відважна добра дівчинка Хоче допомогти і тобі Послухай Прийшла я крихіткою в цей великий світ Так само, як і всі в цей світ приходять Любові сонце вмить, розтопить літ Якщо добро в нас є Тоді знаходять нас щирі друзі, вірні І слова, що зможуть нас зігріти і обійняти і радість пташкою тоді співа, коли ми можемо комусь допомагати. Твоє середенько немаленьке, ти повір. Воно потужне, добре і прекрасне. Ми допоможемо тобі, ти тільки вір. І світ, він повний дива, він не згасне. Я ділюся з тобою своєю любов'ю, Андрійко. Нехай твоє серце зцілиться, нехай моя любов врятує його. Каскарю. Що це? Я відчуваю, що моє серце почало битися рівніше і впевненіше, воно стає сильнішим. Це що? Диво? З невірику, ти відчуваєш серце хлопчика дійсно, дійсно стає сильнішим. Ой, як, як гаряче стало. Відчуваю, але ж я знаю, ніяких див не існує Не слухай цих недобриків, Андрію Ми, ангели, знаємо, дива трапляються на світі Треба вірити, твоє серце буде здоровим Я відчуваю, як моє серце огортає якась тепла лаєнна хвиля Любов дюймочки зцілює його Невже це правда? Невже це не сон? Мрії здійснюються не тільки у снах Треба лише вірити Але ж та діймовочка Я такий злий на неї Що тепер я не незнайчик А справжнісінький Злий, злий незнайчик Хм, навіть поділилася своєю любов'ю І що? Тому я зневірю, бо не вірю Та й діймовочці просто пощастило а то б видала її стара миша за жадібного крота. Тікайте звідси, поки я вас не сховав у свою чарівну книгу. А ти, Андрійчику, засинай, і нехай тобі сняться добрі та світлі сни. Ангелик буде при тобі і охоронятиме тебе всю ніч, а завтра ввечері. Я прилечу до тебе і розкажу тобі ще одну казку На добраніч Добраніч Андрійко прокинувся таким бадьорем і задоволеним, що аж сам здивувався цьому відчуттю. Зазвичай він прокидався не таким. Сон довго тримав його у своїх обіймах, ніби не хотів відпускати, а тіло було втомленим, ніби й не відпочивало. А цього ранку Андрійковим ніжкам так і кортіло якнайшвидше зістрибнути з ліжка і побігти до мами на кухню. Звідти вже доносилися такі смачні запахи, що хлопчикові аж слинка мало не котилася з рота. Він зістрибнув з ліжка і, відрахувавши десять кроків, опинився на кухні. Мама вже стояла біля плити і смажила пухкі оладки. Вона, як завжди, була гарною і усміхненою у червоно-білому фартуху з підібраним вгору волоссям. Доброго ранку, матусю! Синку, доброго ранку! Я думала, що ти ще спиш. Глянь! Який же ти великий, скоро будеш вищий від мене Мамусю, я так добре почуваюся, я дуже скоро виросту вищим за тебе Буду тебе обіймати як маленьку, толитиму тебе до мого серця, як ти зараз тилиш мене до свого Синку, якби ти знав, як я мрію про це, щоб ти став сильним, впевненим і мужнім І мої мрії здійснюються, ти сьогодні такий веселий, як сонячний зайчик і міцненький, як горішо. А ще я головне, як слон. Ні, як три <гум> Ну то я мушу якнайшвидше розсадити і нагодувати цих трьох слоненят оладками, допоки вони не з'їли одну маленьку маму. І Андрійкова мама заходилася розставляти на столі тарілки з оладками, вазочки з варенням і сметаною, горнятка з чаєм. На серців Андрійка було легко і радісно. Він уважно дослухався до цього відчуття нестримного, радісного польоту. І згадав, згадав про диво, яке сталося з ним. Мамо, а ти знаєш, Каскар приходив до мене вчора. Він розповів мені казку про маленьку дівчинку, яка силою своєї любові врятувала життя ластівці. Ця дівчинка називалась Дюймовочка, чи не так? Так, Дюймовочка. Вона приходила до мене разом із каскарем, тому я так добре почуваюсь. Дива трапляються, це точно. Сьогодні ввечері каскар знову прийде до мене, а до вечора мені стільки треба всього встигнути. Я хочу зробити руханку, послухати музику, намалювати дюймовочку, а ще я хочу вчитися читати. Каскар мав із собою таку гарну старовинну книжку у шкіряній політурці. Там, напевно, стільки казок. Коли я вивчу букви, то попрошу його дати мені прочитати цю книгу. Добре, моє сонечко. Я із задоволенням вчитиму тебе грамоти. Тож приступаймо до наших планів, щоб встигнути, що задумали. І мама з Андрійком вирушили у новий день як у цікаву захопливу мандрівку. Вони вчили букви, робили руханку, слухали музику і малювали. Під вечір Андрійко вже трохи втомився. День промайнув, як одна хвилина. Після вечері Андрійко сказав мамі. Матусі, які ми з тобою сьогодні молодці? Такий гарний день. Вклади мене, будь ласка, у ліжко. Поцілуй і йди відпочивати. Ти дуже втомилась. А я чекатиму на казкаря. І завтра розкажу тобі, які дива він принесе із собою сьогодні. Мама лагідно подивилася на сина. Вона дійсно втомилася. Але втомилося її тіло. А от серце літало від радості. Її маленький син так змінився. У нього з'явилося стільки прагнень і бажань. Він був жвавим і веселим. І його серце стало набагато сильнішим. Протягом дня він тільки раз приліг перепочити. Як Бог дасть, завтра вони зможуть вийти на вулицю і трохи погуляти. Добре, синку, поправлю тобі ковдру, зашторю вікна, щоб світло вуличних ліхтарів не заважало тобі спати. І піду до своєї кімнати, хочу ще дов'язати твою шапку. Шалик і рукавички я вже давно закінчила, а шапочку ще ні. Тож, якщо ми завтра підемо на прогулянку то матимеш новий комплект. На добраніч, мій хороший. На добраніч. Мама допомогла синові вкластися у ліжко, зашторила вікна і увімкнула нічника. Вона ніжно поцілувала сина і вийшла з кімнати, тихенько причинивши за собою двері. Ангелик вже сидів на бильці Андрійкового ліжечка і усміхнено дивився на хлопчика. Крилатик упродовж дня з неба спостерігав за своїм маленьким другом і щиро радів за те, що Андрійкове серце стало сильнішим та спокійнішим. А от замурзані незнайчик і зневірик не дуже раділи. Вони не знаходили собі місця увесь день і крутилися, ніби сиділи на гарячій пательні. І, звісно, вони прибігли до кімнати, щоб хоч чимось завадити каскарю, творити дива. Андрійка я охороняю Я добрий ангел, вірний друг І всіх недобрих відганяю Як комарів дрібних і мух Привіт, Андрійко Привіт, Ангеле Я вже тут, в твоїй кімнаті Коли я спускався до тебе з неба То бачив каскаря. Він поспішав до тебе а дорогою роздивлявся щось у своїй гарній старовинній книжці. Ну, скажи мені, зневіріку, що Каскар там може роздивлятись? Ну, я от не розумію. Не знайчику, а я розумію. <гум> Каскар просто постарів і має проблеми з пам'яттю. Він згадував те, що хоче розказати хлопцеві. От капусні недобрики. Ну-ну, я зараз подивлюся, як ви сміятиметесь, коли Каскар прийде сюди. Доброго вечора, Ангелику. Доброго вечора. Доброго вечора, Андрійку. Добрий вечір. Ти вже зачекався. Так, я з нетерпінням чекав на тебе. Та день пробіг дуже швидко, тому що я почувався набагато краще і зміг переробити силоселенну справу. Я знаю про це, мій маленький друже. Спостерігав за тобою з неба і радів, і особливо в мене втішло те, що ти почав вивчати букви. Каскарю, а коли я вивчу всі букви, ти даси мені свою чудову книжку, щоб я її сам прочитав? Так, Андрійко, я подарую тобі свою книжку, і ти прочитаєш усі казки, які я в ній записав. І ще я відкрию тобі один секрет. Ти прочитаєш дуже багато книжок, поки будеш дорослішати, а потім напишеш свою книгу. Правда? Ти здивований, мій маленький друже. Не дивуйся, ти також будеш письменником. Подорожуватимеш різними країнами, вивчатимеш різні мови і традиції, та основне – твоє серце – завжди помічатиме красу цього світу і бачитиме дива. Але про це згодом. А зараз я запрошую тебе у казку. Дуже давно, коли на світі існували королівства, Чаклуни і зачаровані ліси, в одного короля одне за одним народилося дванадцятеро дітей. Одинадцять хлопчиків і дівчинка. Як же щасливо і весело їм жилося! Хлопчики зростали завзятими і непосидючими, усміхненими і доброзичливими. Вони ходили до школи, де писали на золотих дошках. І вивчала такі науки, які вивчають тільки справжні принци. Всі одинадцятеро принців були дуже гарними і охайними. А їхня маленька сестричка була схожа на чарівного ангелика. Вона мала хвилясте золоте волосся, великі блакитні очі, рум'яні кругленькі щічки. Називалась вона... Еліза. Дівчинка завжди усміхалась. Поки брати ходили до школи, Еліза проводила час зі своєю матінкою королевою, гуляючи садом і бавлячись ляльками. Королівські діти були дуже щасливими. Їхній сміх, неначе чисте джерело, розливався навколо палацу та тішив серця. Всіх, хто його чув Втім сталося лихо Занедужила матінка королева Вона ставала все слабшою і слабшою І ніякі лікарі не могли зарадити цьому І ось одного дня королева не стало Діти довго плакали за своєю рідною матінкою А король щиро побивався за коханою дружиною Час минав та біль не проходив. І король вирішив одружитися вдруге, щоб біля його дітей була добра і лагідна жінка, яка полюбить їх, як рідних. О, діти мої, донечко й синочки, мені так важко, матінка, Пішла, за мамою ви виплакали, Очка вона на небі прихисток знайшла, нам там бракує ласки і розради, осиротіла вмить уся сім'я. І вас, рідненькі діточки, заради знов одружитись вдруге згідний я. Як я щастя хочу для дітей своїх, і мене наше почу ангелів моїх. Десь моя кохана, небі наче птах, хай зоря весняна освіти шлях, як я щастя хочу для дітей усіх своїх, Імена мене ще почу, ангелів моїх. Десь моя кохана в небі, наче синій птах, Хай зоря весняна освітить шлях. Нехай полюбить вас, як рідна мати, Красуня в королівстві, що живе, і зможу знову я спокійно спати Погане, хай як хмара промайне. Як я щастя хочу для дітей своїх Іме наше почу ангелів моїх Десь моя кохання так, хай зоря весняна освітить і шлях. Як я щастя хочу для дітей усіх своїх і наше почу. Доля весняна, і шлях. Та не так сталося, як гадалося. Нова королева була розкішною і гарною зовні, але злою і неприступною в душі. Струнка з піднятою головою вона мала чорне волосся, що воронячим крилом виблискувала на сонці та бездонні чорні очі, темні і холодні. І таким же темним і холодним було її серце. Вона нікого не любила і ніколи не посміхалася. І вона просто Зненавиділа дітей короля. А ці дитиська, як вони дратують, сміються і співають цілий час. І батька погляд гріють і милують, я за чарою і спотворю вас. Щоб він дивився, тільки в мої очі я перетворю хлопців на круків, і прожене король їх ще до ночі, Хай вони стануть і жаю вовків. Ну, а Елізу в жабу перетворю, Щоб стала найпотворнішою з всіх.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 Сила моя скмар, зілля наспираю Для добрий чар, лихо чаклую, Біди приведу, короля чарую На його біду Нова королева була чаклункою Вона причарувала короля і він навіть не помітив, що сталося з його дітьми. Одинадцятеро його синів дійсно перетворились на птахів, які полетіли з палацу. Та їхні чисті серця завадили чаклунству злої королеви здійснитися повністю. Вони полетіли не потворними чорними круками, а величними білими лебедями. Щодо Елізи то зла королева не змогла перетворити її на ледачу та потворну жабу. Тоді мачуха вилила дівчинці на волосся багнюку, щоб воно скуйовдилося, як клочтя, і намастила личко дівчинки соком грецького горіха, щоб воно стало чорним і потворним. Батько-король не впізнав донечки і сам Вигнав її з палацу Гаскарю, подивись Один із недобриків, зневірик, почав пританцьовувати у своєму кутку А другий, незнайчик, бігає з одного кута в інший Андрійку, ти не звертай на них уваги Ці двоє радіють усього злого і недоброго Тому і звуться недобриками Та повір, їх не варто боятися вони за десять кроків не підійдуть до людини з добрим серцем, а в тебе воно добре. Тож нехай собі підстрибують з нічев'я, а ми продовжимо казку. Нещасна Еліза втекла до лісу. Вона довго блукала ним, допоки не вийшла до невеличкого лісового озера. Коли дівчинка побачила у воді своє потворне відображення, вона гірко заплакала. Так кришталево чиста вода вмила її личко і розплутала волосся. Сонце висушило сльози, ліс нагодував дикими яблуками та ягодами, а птахи розрадали своїми піснями. Втім, серце дівчинки прагнуло тепла сердець її братів. Вона марила ними кожної ночі, коли тільки сон спускався на її вії. І Господь почув її молитви. В густому лісі, де дівчинка бачила тільки звірят і пташок, Еліза зустріла добру жінку, що збирала хмиз. Еліза розповіла їй про свої біди, і жіночка відповіла їй так. «Моя дитино, крапель короси, почуй мене і сліз не проливай. Світ твого серця сповнений краси, і щастя відшукає тебе, знай». Іди до моря стежкою прямою, Туди, де вітер берег обійма, І там чекай. Весною голубою, коли нікого на нема, За моря, вільно, з берегів далеких, Птахи на крилах білих прилетять. Не альбатроси і не чайки, не лелеки, А лебеді величні. Приземлять потоки вітру їх, коли ж останній промінь торкнеться їх голівок золотих На мову перетвориться їх гомін Побачиш милих ти братів своїх І Еліза поспішила до морського узбережжя Мої брати, частинка серця мого. Де вас знайти? Де відшукати вас? Піду за вами я до самого до моря «Чекати буду! Хай минає час! Нехай хвилинки відлетять птахами! Нехай птахами ви повернетесь сюди! Це неважливо! Щастя буде з нами! Ми будемо всі разом, назавжди!» Коли сонце вже майже сховалося за обрій, одинадцять прекрасних птахів сіли на морський берег. А коли останні сонячні промінчики згасли, ці птахи перетворилися на одинадцятьох елізених братів. Кітним небом очі ці віднічені, І в цих очах лиш ніжність і любов. Одного. Вони плакали від щастя і сміялися від радості. Вони могли притискати одне одного до серця і були найщасливішими на всьому світі. А потім брати розказали Елізі, що, хоча вдень вони літають птахами, але вночі знову стають людьми. Що живуть вони за океаном, у чарівній країні, і тільки раз на рік, коли день є найдовшим, а ніч найкоротша, вони можуть повертатися на батьківщину. Цей шлях важкий. За день ми подолати півморя маємо, допоки темна ніч не здожене нас. Потім простояти на острівці маленьким пліч-о-пліч. Якщо не встигнемо, потужні наші крила на руки перетворяться на раз. Розіб'ємося ми. Єдина сила, що Бог Всевишній захищає нас. Еліза плакала від щастя, бо знайшла братів. І не від горя, що мусить втратити їх знову. Тоді брати вирішили забрати сестру з собою. Вони сплели міцну сітку, в яку помістили Елізу, і полетіли через море. Це була дуже важка дорога. Дорога, сповнена виснажень і випробувань. Та Еліза з братами таки дісталися омріяних берегів. Врешті-решт хлопці та дівчина зажили собі спокійно. Еліза протягом дня Збирали квіти, співала пісень і чекала на своїх милих братів. Вона так хотіла, щоб вони весь час були людьми. Довго молила Елі за небо, щоб воно допомогло її братам. І Господь почув її молитви. Він підказав, як розвіяти злі чари. Якось у вісні вона побачила ту саму пані, яку колись зустріла в лісі. Це була добра фея, яка дуже полюбила дівчинку і хотіла їй допомогти. Гірка, печаль тебе огорне Не плач, до мене серце прихили, Навчу, як подолать чаклунство чорне Нарви багато доню кропиви Сплети, братан! не сорочки, хоч жали дивуть Пальці злі листки, вдягни на них І тої ж миті, дочко, із лебедів поставить порубки За тебе помолюся, щоб вистояла ти Нехай любов селюцька додасть тобі снаги. Твій труд і біль, і мука, і воля немала. Сильні ж меча і лука здолають силу зла. Слово, Аж поки всі сорочки не сплетеш Бо лютим стане твоя мова Братів своїх живими не знайдеш Під лісом кропива росте висока за озером ж море кропиви, крепись дівчино, Божня синьоха, мої з тобою будуть молитви. За тебе помолюся, щоб вистояла ти. Устане обізвуться з печатю німоти, твій труд, і біль, і мука. І воля немала, сильніший меча й лука зголають силу змая. І Еліза взялася до роботи. Вона назбирала брала і почала плести з неї сорочки для братів. Її ніжні пальчики стали червоними від болючих кропив'яних похирців, очі червоними від сліз, що весь час котилися по її личку. Та хоча це були сльози болю, але Еліза почувалася щасливою. В неї з'явилася надія. Брати Еліза зрозуміли, що все це сестра робить для їх порятунку. Їм було дуже шкода її. Вони огортали Елізу своїми крилами і часто плакали над її долонями. Так минали дні за днями. Еліза не могла вимовити ані слова, та її душа співала. Вона мріяла, як її брати звільняться від злих чар, і як вона зустріне своє кохання». За гаями, за лісами десь далеко, За горами, за долами, де лелеки В небі високо із зірками літають, Там кохання квіти щастям розквітають. Уй країні серце мліє і тріпоче, Сонце сходить, а сідає неохоче. Там на мене вже чека моє кохання. Воно чисте, наче ніжна зірка рання. Де ж, коханий, ти мій? Де ж ти, Толе, моя? Моє серце тебе так чекає, Як танок моїх мрій. Ніжна пісня твоя, Стрічки радості, вкуси вплітаю. І в душі своїй плекаю я надію, Що здійсниться те, про що так щиро мрію. Серце вірить, заспіваю я з птахами, Світла радість і кохання буде з нами. Де ж, коханий ти мій? Де ж ти, доле моя? Моє серце тебе так чекає, як танок моїх мрій. Ніжна пісня твоя, стрічки раді. В країні, куди брати принесли Елізу, жив молодий і гарний король. Він був дуже статним і вродливим чоловіком. Всі красуні королівства були палко закохані в нього. Та його серце ще не знайшло тієї єдиної дівчини, яка б стала його дружиною. Одного разу король разом зі своєю свитою поїхав на полювання. І мисливські собаки завели його до печери, де Еліза плила сорочки для братів. Король побачив дівчину і закохався в неї. Знайшов тебе як про лісок у лісі І не покинув більше ні на мить Бо я отіхав кожній твої рисі І пісня у душі моїй брини, Уста мовчать та як же сяють очі, Яким теплом огорнута вона? Не промінь сонця серед ночі, Не наче в холоди прийшла весна. Як я мріяв про тебе, Приспати небо, приспати на плечі, в очах твоїх загубитись і щастя віднайти, нарешті нам зустрітись і поряд довго йти. Про тебе удень і вночі Подарувати небо, прислати на плечі в очах твоїх Загубитись і щастя віднайти Нарешті нам зустрітись і поряд довго йти Елізі дуже сподобався король. Він завжди посміхався. Його очі випромінювали тепло і любов. І він був дуже добрим до неї, що навіть облаштував у замку окрему кімнату, де Еліза могла продовжувати свою роботу та плести срочки для братів. Всі в королівстві полюбили Елізу. Тільки головний радник короля – Зненавидів її. Що за напасть, що за біда? Дикунку в королеви! Я радника тому не дам робить такі маневри! Вона нема, та я боюсь, що слово її сильне. Я щось хвилююсь і трясусь, бо серце її дивне. Я хитрий, жадібний і злий. Я люблю тільки владу. А тут вона, королю мій, я відчуваю зраду. То зраджу я. Намовлю вас, що ця дурна дикунка Всіх згубить в королівстві враз Скажу, вона чаклунка Нехай спалять її вогні на площі серед міста Спокійно стане знову мені З такого я от тіста Що там за рух у куті? Знову вам, недобрики, не сидиться спокійно? а От бачиш незначику, наші люди є скрізь, злі, заздрісні, підступні. Але, Сневірику, їх мало. Добрих людей більше. Ну, а ми з тобою навіщо? Там нашепочемо щось у вушку, там сумніви підпустимо. Гляди, добра людина вже й не така добра. Це Та правда. Нам би хоч спариночку свідомості знайти, гріха гріхай підкинемо, а і зернятка таке виросте. Ой, не поспішайте зі своїми висновками недобрики, ой, не кваптесь. Слухайте. Король спочатку не послухав головного радника і одружився з Елізою. Та часом він став все сумнішим і сумнішим. Його молода дружина весь час плела з кропові сорочки і мовчала. В Елізи краялося серце від того, що в очах короля оселилася така туга. Вона б хотіла сказати йому хоча б одне слово, як вона кохає його, але не могла. Навіть слово про кохання вбило би її братів. І Еліза тільки щиро молилася – щоб якнайшвидше закінчити останню одинадцяту сорочку та зняти чари з її улюблених братів. Та дівчині не вистачило кропиви. І попривай свій страх Еліза вночі пішла на цвинтар Щоб назбирати кропив'янного волокна А головний радник простежив за нею Та все розказав королю І це переповнило чашу терпіння короля Головному радникові вдалася його чорна справа Елізу вирішили спалити на багаті, як відьму Що? Знову рух у нашій кімнаті? Та це я, не Я не знаю, навіщо зразу дівча палити. Вигнали би просто. Вона така собі нічогенька, беззахисна. Мені їй шкода. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Може і ти вже з недобрика на добрика хочеш перетворитись, га? Зараз я тобі дам на горіхи. Ай! Ай, не бідь. Боляче. Ангели, я боюся, невже цю добру дівчину дійсно чекає така жорстока доля? Не бійся, Андрійку, все буде добре. Господь завжди захистить чисте любляче серце. Саме так, Ангелику. Слухайте, що було далі. Елізу посадили на воза, вкинувши туди сорочки, які вона сплела, та рушили до великої площі посеред міста. Там зібрався весь люд, і вже було розкладене величезне багаття. вуста уста прекрасної дівчини шепотіли молитву, а пальці доплітали останню сорочку. Коли мало відбутися покарання, одинадцять величних білих лебедів прилетіли на площі. Еліза одну за одною накидала на них сорочки, і птахи один за одним перетворювались на статних, прекрасних парубків. Тільки в наймолодшого брата замість однієї руки було крило. Сестра не встигла доплести його сорочки. Глядіть, глядіть! Це чудо і чудес! Ці лебеді, це парубки прекрасні! Спустилися вони з самих небес, їх очі світять наче зорі ясні. Любов Елізи врятувала їх, вона свята а не чаклунка з лісу. Нехай лунає в королівстві сміх, і в короля з очей впаде завіса. А радник злий, нехай тепер тіка, йому до лісу темного дорога. Хай буде доля добра і легка, в братів, елі. Люди схилили голови перед цією відважною дівчиною, яка силою своєї любові зуміла створити диво. А король став на коліна перед своєю коханою. Яка гарна казка, Каскарю! Добре серце Елізи Врятувало і її, і братів, і короля, і все королівство Так, ти все правильно зрозумів, мій маленький друже Добре серце може врятувати цілий світ Елізине серце хоче допомогти і тобі Вона хоче поділитися з тобою своєю любов'ю Нехай твоє серденько не боїться Все буде добре, ти це чітко знай І здійсниться все те, що тобі сниться Думками зазирнеш за небокрай Колись старенька в лісі Пташки, звірі до моїх рідних привели мене І про кохання сповнилися мрії Повір, погане про майне, мене Знайде добро дорогу від усюди. Коли ти не один, нема біди. Брати і я, і світлі добрі люди, З тобою ми і зараз, і завжди. Я ділюся з тобою своєю любов'ю, Андрійку. Нехай твоє серце зцілиться, Нехай моя любов врятує його». Паскарю, я знову відчуваю це диво. Моєму серцю стає легше. От бачиш, дива на світі трапляються. Так не чесно. Всі добренькі посходились. Діймовочка, Еліза, добра ферія. А де наші? Злі і недобрі, хитрі і жорстокі. Треба завадити цим диваном, невірику. Точно, не знайчику, треба завадити. От прийшла б сюди наша снігова королева і розбійники з маленькою розбійницею, готових не допросишся любові. А розкажи казку про нашу снігову королеву. Що недобрики, вам знову стало неспокійно? Тікайте звідси, поки я вас не сховав у свою чарівну книгу. А ти, Андрійчику? Засинай. І нехай тобі не сняться добрі та світлі сни. А завтра ввечері я прилечу і розкажу тобі ще одну казку. Це буде казка про снігову королеву. На добра ніч. Андрійко міцно заплющив свої оченята і солодко заснув. Йому наснилися Еліза. Її брати, Каскар, мама і тато, за яким він дуже-дуже скучив. Він будував потужну електростанцію на Великій річці, дуже далеко від їхнього міста. Андрійко скучив за його радісним сміхом, цікавими розповідями, за його теплом. Тому щаслива посмішка осяяла його личко, коли увісні Андрійко почув татову колескову. Ховався одинокий верліока, попрокидались бабаярні бабаї, а мій синочок вже лягає собі збоку, та й посміхається мені. І каже: Тато ти нечемний був, та ти ж такий самісінький. З тобою завтра будемо гуляти день цілісінький. Зараз тобі треба спати, сон уже іде. Там зайчики-ведмедики чекають же тебе І кожен день ти робиш нові кроки Я знаю в тебе сили через край Бо з'їв солодкого сьогодні ти ні в року Тепер тобою можна цукрувати чай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 Щось приємне й кольорове Місяць вже пірнув у річку Найспокійна буде нічка Обійме тебе за плечі Теплий, тихий, добрий вечір І спокійних тобі снів Ось така ужменька слів Тато ти ничемний був Та ти ж такий самісінький З тобою завтра будемо Гуляти день цілісінький Зараз тобі треба спати Сон уже йде Там зайчики, ведмедики Чекають вже тебе то ти нічемний був, а ти ж такий самісінький. З тобою завтра будемо гуляти день цілісінький. Потім буде новий день, і він також піде. А зайчики ведмедики чекатимуть. Андрійко прокинувся рано-раненько, навіть швидше від мами. Через легкий, мов серпанок сон, він чув, як за вікном вже весело щебетали пташки. Хлопчик розплющив оченята, потягнувся на ліжечку і відчув, який же він щасливий. Андрійко взувся у своїй м'якій капці із намальованими зайцями і тихенько пішов до маминої кімнати. Мама ще спала. «Яка ж красуня його матуся!» Він так любив її і так хотів, щоб вона завжди усміхалася. Андрійко підійшов до маминого ліжка, тихенько вмостився поруч і ніжно поцілував її у щоку. «Доброго ранку, матусю! Ти найкраща мама на світі!» Мама лагідно обійняла сина. «Доброго ранку, мій хлопчику!» «Як тобі спалося?» «Дякую!» Я спала сьогодні пречудово. Мені наснився такий гарний сон, ніби ми з тобою і з пливемо на великому білому кораблі. Навколо безкраї простори синього океану. Яскраво сяє сонце. В небі літають чайки, а вдалині за обрієм видніються дивні береги невідомої країни. І нам так добре разом. Мамо, цей сон здійсниться. Каскар вчора сказав мені, що я буду багато подорожувати. Я побачу, який багатий і прекрасний наш світ. І що зможу описати все це у своїй книзі. Уявляєш, мамо, Каскар сказав, що я буду письменником. Синку, якою я буду щасливою, коли твої мрії здійсняться чи не піти б нам сьогодні на прогулянку. Бачиш, світить сонечко, тож день буде хоч і морозним, але приємним. Я так хочу на вулиці, і мені сьогодні абсолютно нічого не болить. Я маю стільки сили, що можу обігати наш будинок тисячу разів. Вчора ввечері Каскар розповів мені казку про Елізу та її одинадцятьох братів що були зачаровані і стали дикими лебедями. Еліза силою своєї любові розвіяла злі чари, врятувала і братів, і своє кохання. А сьогодні, ввечері, Каскар розкаже мені казку про Снігову Королеву. Може, там також знайдеться якесь добре серце? Я також у це вірю. І я знаю цю казку. Вона про Герду, відважну маленьку дівчинку, яка має велике добре серце. А зараз знову вмиватися, снідати і одягатися. І мерщій на вулицю. До речі, Андрійку, приміряй нову шапочку, яку я дов'язала вчора. <хи> Класна? Ага. Андрійковим вушкам буде тепленько у ній. Андрійко одягнув шапку і міцно обійняв свою найкращу у світі маму. пробіг для Андрійчика як одна хвилина. Вони погуляли з мамою на вулиці, погодували хлібними крихтами горобців, а потім вдома заходилися робити справжню годівничку для синичок. Мама розповіла Андрійкові, що синички люблять їсти не на землі, а на дереві. Годівничка була готова. Хлопчик хотів одразу ж повісити її на дереві, але на вулиці вже стемніло. Настав вечір. Втома вже нагадувала Андрійкові про себе, тож він вирішив повісити годівничку завтра разом із татком, який цієї ночі якраз мав повернутися з далекого відрядження. А сьогодні він вирішив вже йти до своєї кімнати, лягати у ліжечку і чекати там на каскаря. Андрійко ніжно поцілував свою матусю, побажав їй солодких снів і пішов вкладатися. Ангел вже чекав на Андрійка в кімнаті. До кімнати прибігли і маленькі недобрики – які цілий день обговорювали між собою, як би це зробити Андрійкові якусь прикрість. Хлопчик був радісним і спокійним цілісінький день, тож вони були незадоволені. Тепер вони чекали на прихід Снігової королеви, яка б завадила казкарю робити дива. Андрійка я охороняю, я добрий ангел, вірний друг, і всіх недобрих відганяю, як комарів дрібних і мух. Чи ж не Вірику, ангел його охороняє. Та тому я і Незнайчик, бо не знаю, що ж може такий малюсінький ангел проти самої Снігової королеви. Так-так-так-так-так, Незнайчику нічого не зможе. Снігова королева така зла і жорстока, і в неї таке холодне серце, що будь-кого заморозить. Так, вона велична, зла і жорстока, але ж яка вона прекрасна. Я просто бужеволюю від її краси Так, так, вона досконала Але це я, чуєш, я закоханий в неї Вона моя, ти навіть не мрій незнайчику Що цього? Ні, моя Вона моя Моя і, Тільки це моя ще. От капусні недобрики Ви тільки і вмієте, що сваритися і сперечатися Навіть між собою не можете жити мирно ви вже зачекалися на мене. Я трохи затримався, бо заблукав. Небо сьогодні захмарене, і я ніяк не міг знайти дороги до будинку. Та на щастя, я зустрів зграйку пташок, що літали попід хмарами. Вони розказали мені, що сьогодні один хороший хлопчик нагодував їх хлібними крихтами, і тому вони мають багато сили, щоб літати так високо». І я подумав, що той хлопчик – це ти, Андрійко. Чи я помилився? Ні, Каскарю. Я дійсно сьогодні годував на вулиці Горобців і Голубів. А ще ми з мамою зробили годівничку для синичок і снігорів. Тож завтра їм також буде чим полосувати. Молодець, мій хлопчику, Ти зробив добру справу. А добра справа, навіть маленька, завжди має великі наслідки. Ти врятував пташок від холоду і голоду, а пташки допомогли мені якнайшвидше знайти дорогу до тебе. І ось я тут і можу розповідати тобі третю казку. Це сталося дуже-дуже давно. В одному гарному, старовинному містечку, вулички якого були дуже вузькими, жили хлопчик і дівчинка. Батьки цих дітей були сусідами та проживали на мансардах двох суміжних будинків. Хлопчика звали Кай. Він мав неслухняне Світле волосся, яскраві сині очі і безліч веснянок. Він був завзятив вигадником. Ні хвилини не міг сидіти без якоїсь справи. А дівчинка називалась Герда. Вона була дуже ніжною і милою. Мала довге русяве волосся та виразні карі очі. Герда дуже любила читати книжки, співати та танцювати. І хоч діти були зовсім різними та нерідними, вони любили одне одного як брат і сестра. О добрий ранок, Гердо! Ти що спиш? Вже сонце в небі сяє так високо. На подошці тисни свої облиш. Мені без тебе дуже одиноко. Поспиш з тобою. Хто мені у вікно, люстерком зайчиків сріблястих запускай. Вони мене збудили вже давно, а сон солодкий ще не відпускай. Ну, Гердо, прикидайся вже мерщій. Вже день вируй і танцює літо. Пограємо з кімнаті ми моїй або в садочку, де розквітли квіти. У містечку, де жили діти, було дуже багато будинків і майже не було дерев і квітів. Тож батьки дітей хоч і були дуже бідними та облаштували малечі власний гарненький садочок. Татусі встановили декілька дерев'яних ящиків над водостічним жолобом на даху, а мами посадили там сім трояндових кущів. Влітку Кай і Герда майже весь час гралися в цьому садочку і ходили одне до одного в гості просто через вікно по жолобу на даху. А от взимку дах був слизьким та засніженим, та і їхній садочок був присипаний снігом. Тож діти бавилися у кімнаті і могли гостювати одне в одного, тільки скориставшись сходами. Спочатку пробігши 70 сходинок вниз, а потім піднявшись на 70 сходинок вгору. Та це абсолютно не псувало дітям настрою. Так їм було весело, весело. І добре разом. Одного зимового вечора кай з гердою бавилися в кімнаті у відважного лицаря і прекрасну принцесу. Принцесу моя. Я відважний воїн. Із шаблею на правому коні. Я чую плач людей і тихий стогін. Це змій, життя їх спалює в вогні. Хизується негідник, та йому я Одним ударом голову знесу І заспівать люди Алілуя! Свободу я народу Принесу О Гердо, тільки посміхнись Ти віру в мене І мені все вдасться. Навколо Себе роззернись Та лише в моїх очах Побачиш щастя Лиш в моїх очах побачиш щастя І солов'я розбійника знешкоджу І моя зуба виб'є жартома І з вами, о принцесу, я узгоджу Чи ще якихось ворогів нема І не мирущий, хай трясеться Я відшукаю голку у яйці Як битись вовку лакою прийдеться Тримаю міцно шаблю у руці О Гердо, тільки посміхни ти вір у мене і мені все вдасться Навколо себе розернись Та лиш в моїх очах побачиш щастя Навколо себе розернись Та лиш в моїх очах побачиш щастя А як холодна королева Сніжна захоче завітати Чому річ? Її величність просто дивовижна, Буде посаджена на теплу піч. Ростане, бідна, потече водою, Калючий, хай знайде собі кінець. Тож, знайте з ворогами і бідою, Я справлюсь, такий я молодець. Оге, то тільки посміхнись, ти віруме? Бачиш щастя, навколо себе озирнить, та лиш в моїх очах побачиш щастя. Так сталося, що снігова королева, про яку так нахабно співав у своїй пісні кай, якраз пролітала біля вікна кімнати, де бавилися діти. Вона почула вихваляння кая і задивилася на цього гарненького руб'яного хлопчика. Який хвалько дурний, але гарненький, напіч мене надому посадить. Такий сміливий хлопчик хоч маленький. Його я зачарую через мить, його у серце в колю, в колю в очі, друзками дзеркала нечистий, що зробив, щоб насміхатися над світлом серед ночі, та Бог це дзеркало нечистого розбив, Бою небесну, побачиш ти у величі усі, а очі гербів раз для тебе щезнуть, я заберу тебе собою, дружині, тож постривай красу мою небесну, побачиш ти у величі усі, а очі. Герди, і для тебе щезнуть, я заберу тебе з собою, друже мій. У ньому все потворним виявлялось, що було добрим, гарним і святим. А все потворне величі з'являлось, та дзеркало розсипалося в дим. Та то нічого, подрузки гостренькі, Коли у серце до людини попадуть, Його у кригу перетворюють скоренько, Очам же світло роздивлятись не дають. Тож постривай красу мою небесну, Побачиш ти у величі усій, Щезну, я заберу тебе собою, друже мій. Тож постривай красу мою небесну, побачиш ти у величі. Снігова королева здійснила задумане. Вона за вірюхою вікно у кімнаті, де бавилися діти, і направила сніжний вирій колючих сніжинок разом із друзками страшного дзеркала просто на Кая. Вони вкололи хлопчика. Кай голосно скрикнув «Так це було боляче!» З його очей покотилися гарячі сльози, та вони не змогли нічим зарадити. З того вечора Кай дуже змінився. Він став злим і жорстоким. Він почав знущатися і насміхатися з усіх, кого раніше любив і хто любив його. А найбільше він знущався з Герди, яка тепер так часто плакала, дивлячись на нього. Потворне все у цьому світі, всі ці картинки в книжці і казки, пташки співають, мов не самоми. Ще сніги до королев сніжної до. Одного зимового вечора Кай утік з дому і не повернувся. Тієї ночі на вулиці гуляла така страшна завірюха, що люди шепотіли, що це сама снігова королева прогулювалася вуличками їхнього міста. Хлопчика довго шукали і на рідці, де він любив кататися на ковзанах, і на всіх площах та вулицях міста, втім не знайшли. І вирішили, що його більше немає на цьому світі. І тільки Герда, яка виплакала, за ним всі очі не повірила цьому. Попри біль і образ, який він завдавав їй останнім часом, Герда любила його так само палко і вірила, що серце її названого брата живе і гаряче. Треба тільки знайти до нього дорогу. Де ж ти, Каю? яка до того ніколи сама не виходила за міські ворота, вирушила на пошуки Кая. Біля річки, де вони з Каєм раніше любили гуляти, Герда знайшла маленький човник. Вона сіла в нього, відштовхнулася від берега і попливла за течією на пошуки Кая. Навкруги були тільки галявини, ліси, пагорби і гори. І ніякого сліду. І жодної живої душі, яка б могла допомогти Герді у пошуках Кая. Та ось її човник пристав до берега, на якому Герда побачила маленький казковий будиночок, біля якого розрісся дуже гарний садочок. Який садочок? Милий, ніжний. Світлий і квіти чарівні. Яка краса! Будиночок, гарненький і привітний. Над ним прозорі сині небеса. Напевно, тут живе людина серця. Таку красу змогла вона створити. Он бачу, відчиняє хвіртка дверці. Виходить жіночка і на березі стоїть. Я їй розкажу все, про пошуки, про каї, Бо, може, чула щось, чи бачила вона. Про все повідаю і чемно розпитаю. Надія всерденьку знав радісно співа. Та сподівання Герди про допомогу виявилися марними. У цьому будиночку з гарним садочком жила чаклунка. Вона не була злою. Та була дуже дуже самотньою. І чаклунка вирішила зачарувати герду, щоб забула свого кая. Що не. Де... Квітко з лісу тебе доля привела, Мої чари, мов завіса, вбережуть тебе візла. Ти заходь до мене, прошу, ось і страва хучий чай. Не сумуй, дівча, хороше, все забудь, відпочивай. Ти заходь до мене, прошу, ось і страва хучий чай. Не сумуй, дівча, хороше, все забудь, відпочивай. Ще шу тобі волося, Всі тривоги пропадуть! Щоб тобі не забаглося Знов рушать в далеку путь. Всі троянди заховаю, Спогади нехай втечуть. Чари, мари, баю, баю, Засинай про все забудь. Всі троянди заховаю, Спогади нехай втечуть. Чари, мари, баю, баю, Засинай про все забудь! І Герда все забула. Її серцю стало спокійно і затишно у казковому садочку старої чаклунки, у якому кожний день був теплим і сонячним, а кожна ніч зоряною і ясною. Однак щось не давало спокою Герді, у садочку чогось бракувало. Чого й бракує серце в цьому саду? Чомусь воно тріпоче і болить. Шукаю щось ніяк не віднайду, і хочеться гарячі сльози лить. Нема троянд. Де ж подруги мої? Я скучила за вами. Де ж ви є? Куди я йшла? В які такі краї? Де загубила щастя своє? Троянд. Літо. Сонце. Річка. Гай! Гай! Гай! Я все згадала! Треба поспішати. От хвіртка, от дорога в темний гай. Чому тут холодно? Сніги вже лежать. Садочок був Чаклунським, там в весні лише місце було, а прийшла зима. Як довго я блукала у весні, як добре, що згадала все сама. І Герда вибігла з шарівного саду і побігла до лісу. Холодний дощ і холодний вітер заважали дівчинці йти. Їй було дуже-дуже холодно. Вона обхопила плечі руками і підвела очі до неба, щоб глянути, чи не з'явиться сонечко, яке хоч трошки зігоріє її. Сонечка на небі Герда не побачила та помітила чорного ворона, що сидів на високому дереві і дивився на неї. Я ворон, чорний Карру, що бачу як кошмар, ти схожа на примар. Кар, кар, кар, я ворон, чорний Карру, так холодно тут Кар, ти ж в літнім платі Карл. О Карле виправи, зима а в цукні я, і ми ще б нові, замерзла безутя. Безуття. Це кошмар, прозріння, маю дар, я ворон суперстар, кар-кар, кар, це кошмар, прозріння, маю дар, пішла ти на базар, там теплий є товар. Без о карле виправі, зима, а в цукні я, і меж текі б нові, замерзла без зуття. Кар, кар, кар, як кларі все сказав, вона не ловить гал, і мудра як гудал. Кар, кар, кар, як кларі все сказав, і до Окар леви праві, зима, а і межте кіб нові, замерзла беззуття, окар леви правів, зима, а і меж текі б нові, замерзла беззуття. Вважав себе дуже поважною особою, тому що служив при королівському дворі, а його дружина, ворона Клара, прислужувала самій принцесі. Клара була найрозумнішою вороною королівства, тож Карл вирішив повести дівчинку до дружини яка завжди знала, що треба робити у будь-якій ситуації. Всю дорогу Карл розповідав Герді, яка красуня його Клара. І невдовзі Герда побачила її. Клара сиділа на горобині зі своїми лісовими подругами і розказувала їм останні придворні плітки. Ворона наймудріша, я у світі. Палаці королівських всі слухають мене. І перше місце маю, я у світі. Мене так красуню ніхто не засужений. Ворона наймудріша, ти у світі. Палаці королівських всі слухають тепер. І перше місце маєш. Кар! У свиті тепе моя красуня ніхто не здожене. Наймудміша Ти у світі В палаці королів Слухаю тебе Кар. І першиністи маєш Кар. Ти у світі Тебе моя красуня ні. Ніхто не здовжене І гірко-гірко заплакала. «Невже наречений принцеси – це її Кай? Невже він забув свою Герду і закохався в іншу?» Дівчинка розказала воронам про свого Кая і про те, як довго вона шукає його. Карл і Клара пожаліли дівчинку і вирішили провести її до палацу – щоб вона змогла побачити там нареченого принцеси. Але спершу Клара завела Герду до своєї кімнати, нагодувала і відігріла її. А ввечері, коли бал вже був у самому розпалі і до палацу з'їхалося дуже багато гостей, ворони тихенько завели Герду до королівської зали. Невже Мінькай принцесу закохався? Забув і Герду. Дім в якому ріс То він чи ні Як пишно він обрався Не бачить очі Змучені від сліз Розляють пари серед розкоші У танці Яскраве світло Тисячі гірлянд А серце бачить кає, Що уранці милується Із ніжності троян Чомусь так б'ється серце І тріпочі І крутиться мов дзига Голова це серце просто вірити не хоче, що так на світі білому бува. Кай чи не Кай? Герда ніяк не могла розгледіти хлопця, що сидів на троні біля принцеси. І тільки коли він заговорив, Герда зрозуміла, що це не її Кай. Вона скрикнула і знепритомніла. Що тут почалось? Всі почали метушитися навколо Герди, а принцеса, яка була дуже допитливою до всього, що відбувалося навкруги, розпорядилася віднести Герду до своєї спальні. Карл з Кларою отримали наказ розказувати все, що вони знали про цю дівчину, і от коли Гердо притомніла, вона побачила біля себе принца і принцесу, які плакали, дивлячись на неї. Олюба Гердо, я і наречена даруємо тобі швидких коней карету золоту Ворона-вчена нам розказала, скільки ти дверей відкрила серцем в пошуках даремно. Та ти не сумнівайся, зможеш все. Ти знайдеш свого кая. Достеменно ми віримо в це. Любов його спасе. Герду не треба було довго вмовляти. Вона розплакалася від щастя, що на її шляху зустрічається стільки небайдужих людей. Дівчинка подякувала за допомогу, одягла шубку і чобітки, які подарувала принцеса, сіла в карету і вирушила на пошуки Кая. Де ж ти, Каю? Хай тебе відігріємо вогником, припливе у свідомість човнику, Щире світле моє почуття, ти, кохання моє, іграє, Висяє життя Ну, незнайчику Я знаю цю казку Там живуть такі жорстокі І злі розбійники Вони зараз пограбують Це дурне дівчисько І візьмуть у полон Правильно Нехай би сиділа вдома А не вешталась за своїм каєм А і розбійники Боюсь їх не спив. Ла-ла-лай-ла, <тит> ла ла лайла, лала, ла-ла-лай-ла, ла ла ла ла ла Що розбине, кеглядічно. Золота карета там, то шляхетно і привітно, привітайте. У ній дам, то шляхетно і привітно, привітайте. У ній там. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Видно, їде там красуня, біла шубка маю рить. здивується гарнюня, буде зараз сльози лить. Ось здивується гарнюня, буде зараз сльози лить. Ла-ла-лай-ла, ла-ла-лай. Ла -ла Сорому не маєм, не просить нас, не моліть Погуляєм, покружляєм, оберемо вас умить. Погуляєм, покружляєм, оберемо вас умить. Ла-ла-лай-ла, ла-ла-лай-ла. Ла-ла-лай-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Банда розбійників зупинила Гердину карету. Весело покрикуючи, вони розсягували в різні боки коней і розбирали карету на запчастини. Вона ж була з чистого золота. Це була королівська здобич. Розбійники реготали і підстрибували від щастя, а їхній ватажок, маленька розбійниця, розглядала Герду. Маленька розбійниця була тендітною, невисокою дівчинкою з коротким темним волоссям. Вона була такою ж, як інші дівчата, тільки очі в неї були недовірливі, примружені і колючі. Про її жорстокість ширилися легенди. Та Герда не вірила чуткам і розповідям. Серце її побачило не жорстоку розбійницю а одинокий дівча, яке ніколи не відчувало любові. Я бачу твої очі, вони добрі. Ти хочеш шубку? Забирай її собі і муфточку візьми у моїй торбі. Лише дозволь сказати щось тобі. Мені тебе так шкода, ти самотня, з дитинства все виборюєш сама. Ти сильна, тільки знаєш, є зворотня Цієї сили, як в монети сторона Не в любов ти А без неї Ніякі гроші, шуби І скарби Не зможуть щастя дати Привілеї На щастя в тих, хто любить Полюби Відкрий серденько, наче я обійму Дозволь піти До кая відпусти Твоє серденько Залишиться сильне та зможе щастя з радістю знайти. І Герда обійняла маленьку розбійницю. І розбійниця, яка з дитинства знала тільки обман і образи, яка завжди мусила виборювати і обороняти своє життя, заплакала. О, ні, не знайшко глянь, що робить ця маленька розбійниця. Вона обіймається з гардою. Двірчик, вона не тільки обіймається, вона плаче. А що зі мною так болить у серці? Це твої сльози чисті мороса. Його умили звуки нових тарців. Душею чую тож, яка краса. Коли ти співчувати починаєш, Ти плачеш, але легше є умить, А крила виростають і літаєш, І теплий вогник у душі горить. Дитинства я не знала ніяких добрих слів, не мов бур'ян зростала, не чула пташок спів. Мені відкрились очі, з них впала пелена. Співати серце хоче, бренити не мов струна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Мені відкрились очі, з них впала пелена. Співати серце хоче, бренеть немов струна. Ти гердо поспішай до свого кая, в пригоді стане з півночі олень. Він є у мене і дорогу знає, на північ завезе тебе за день. Відступляться нехай усі примари Своє кохання серцем віднайди Розвіються нехай недобрі чари Ти промінь сонця Герду доведи З дитинства я не знала ніяких добрих слів Немов бур'ян зростала, не чула пташок спів, мені відкрились очі, з них впала пелена, співати серце хоче, бринить, немов струна. З дитинства я не знала ніяких добрих селів. Немов бур'ян зростала, не чула пташок спів, мені відкрились очі, з них впала пелена. Співати, серце хоче, бринить, немов струна. Ну, все, вона плаче і віддає герді свого північного оленя, яким так хизувалася перед усіма навколо. Що маленькі недобрики, ваші нашіптування не спрацювали. Серце Герди спалило всі сумніви у вогні любові, незважаючи ні на що, герда таки дісталася до палацу снігової королеви і віднайшла там свого названого брата. Гарячі гердені сльози розтопили лід на серці Кая. Вони вимили з його очей уламки дзеркала та повернули хлопчика до життя, бо ще трохи і він заснув би навіки, зранений і отруєний диявольськими друзками». «А що, його королева, запитаєте ви? Вона не змогла нічим перешкодити Герді, тому що розтанула. Розтанула від гарячої любові Гердиного серця». «Як, як розтанула? Холодна величність розтанула? Тобто зникла?» Ой, ой, що ж мені, що ж мені тепер робити? От тепер точно пора вшивати звідси. Швидше, швидше, подалі від цього добра і цієї любові, швидше! А як я? Не вірі, Не покидай мене! Я з тобою! Подалі, подалі звідси! Втекли, маленькі недобрики. От і правильно. Тут їм місця точно нема. Ну що, Андрійко? Чи сподобалась тобі казка? Так, це дуже гарна казка Серце Кая зцілилося любов'ю Герди Так, мій хлопчику Навіть холодна і жорстока снігова королева Не змогла нічого вдіяти Проти гарячого серця Простої маленької дівчинки Вона хоче тобі сказати оце Добро існує в світі так Господь створив. Ми маємо серце кожен, хай воно горить, воно, як сонце промінь, Стільки творить див, не зупиняється в цій справі, ні на мить. Воно все зможе стілить, захистить, відчинить двері кожен, прожене пітьму. І хоч буває часом, що воно болить, та тільки так життя дається лиш йому. Воно любов. Безмежний океан, всі барви світу, сяєння зірок І усміхнуться щиро доля і щастя там, Де люди серцем роблять вірний крок. Я ділюся з тобою своєю любов'ю, Андрійку, Нехай твоє серце зцілиться! Ой, Каскарю, я здоровий! Моє серце потужно б'ється, який же я щасливий! Який я вдячний дюймовочці, Елізі, Герді, вам, Каскарю! Тепер я вірю, що дива існують у світі! Дякую господеві, Андрійку! Це він дає нам любов, якою ми можемо зцілити увесь світ і зробити цей світ кращим, ти тепер здоровий! І все в твоєму житті буде добре. А тепер засинай, мій відважний хлопчику. Від завтрашнього дня в тебе починається зовсім інше життя. У твоєму серці тепер горить яскравий вогонь, який ти будеш нести всім на своєму шляху. Це вогонь віри і надії. Тепер ти будеш сілювати інших своєю любов'ю. А ви ще прийдете до мене? Обов'язково прийду Я буду приходити до тебе у твоїх снах А свою чарівну книгу Я залишаю тобі Щоб ти прочитав всі казки, які в ній є І не забувай, що ти станеш письменником І нестимеш розраду, віру І надію кожному, хто читатиме твої книги На добраніч, Андрійко Добраніч І нехай тобі Масняться добрі та світлі сни. Каскар встав з крісла, поклав свою книжку на Андрійковий столик. Ангелик буде при тобі і охоронятиме тебе, тебе всю ніч. Розправив плаща і не забувай. Дива існують. Андрійко помахав рукою каскарю на прощання і, зручно вмостившись на своїй подушці, щасливо усміхнувся. Завтра Андрійка чекає новий день. День, у якому він сам зможе творити справжні дива. Дива, на які здатне добре серце.